koji će odati odgovore na ova, na ova naš, naš, naša naša pitanja. Postoje za neke one izaškolice koji postoje i neka savremena pitanja naravno koja koja traži elaboraciju koja ne možete jedan svako pitanje i ona druga stvar Treba na, trebamo se naučiti braće i sestre. Nismo im muftije. Dođe daje drži predavanje. Ne može tako. I sad sti i muftija i i i, i onaj glavni alemi sve ti odgovaraš osam na sva pitanja. Evo braćo mene tu pa pitajte ja ću vam sve odgovoriti. Mo nije tako brate dragi. Nije tako. Neće se moj autoritet povećati ako ja kažem, ako ja vam odgovoram sva pitanja, a ne znam dokaze. Neće, bolno. Ljudi, šeite te navodi da ono, veli, šta, šta ćeš ako kažeš da ne znaš, šta će ljudi reći, jel? Kakao si ti, ali, ajde da ne znaš odgovorim tako pitanje. Poznato mislansko učenjako je Bujusufu, znate koji bi je Bujusuf? Učenjik imama je Buhanifi, to je bio kadul kuda. kadija, kadija, kadija, kadija, kadija nad kadijema, jel? U Abbasija, na basi, kaže. Postavljam nekoliko pitanja, ni znam odgovora na jedno. Zamislite glavni kadija, tolim što je toliko učio pred Ruhanifu, uči 20, više od 20 godina pred, njih, pa pred njim. Pa primao malikom i tako dalje. Pa kažu, sramte bilo kao kako ti onda primaš platu iz državne blagane ne znaš odgovora na pitanja. Kaže, brače draga, kad bi ja od odgo... kad platu za ono što ne znam? Pa ne bi mogle biti pet državnih blagajnika. Ja odgovoram samo na pitanje koje znam prima, zato primam, primam platu. A kad bi primao plati za mnoho što ne znam, što ne bi mo mogli vi naprijed para za to. Znači, znači, vratimo se instituciji i ona ako ne zna, svaki čovjek koji ne zna odgovoriti odmah, zato je to internet pisana riječ, tako, pa će on polahko pronaći odgovor i odgovorit će na to pitanje. A ti se onda vratiš na nekog svog šeha i svog daju, pa kad vidiš, ovo se ne slaža. I treća stvar, da završemo s ovim, Nemojte tražiti. Ima, ima braći i sestara, recimo, koji su, koji, koji traže sebi neke olakšice, jel? Pa kada ovaj mi je daje, nekako, liberalan, <laughs> idem ja njega pitat, pa dajim kako je njegovom mišljenje. Pa ako se potrefi i poklopi, to je super. Ima opet oni koji su malo žešći, ne mislim sad da su ekstremi, nego ono, čvršći su, ono, hoće da, buk, da slijedi, ono, najjačije mišljenje. Pa onda njima ne, odgovara, ne, ne, ne odgovaraju, ne, ne paša im onaj odgovor od njih pod navodstva liberalnih dajja, jer on traži nekoga koji je čvrsti, žesto kao i on, pa da, pa da, pa da takvo mišljenje slijedi. Zato je u svim tim situacijama najbolje se vratimo, da se vratimo ovoj instituciji, u, u tome će Allah dat hajra kogoda. da oro. Kolena pa će biti što se tiče da dakle, ovo je sad nevezano, nevezano za ovu temu, uh, što se tiče dav i pozivanja drugih Tu postoji više, više načine, više metoda. Naravno, mi smo ovdje pritisnuti, pritisnuti raznim, ne samo fobijama. E, Mnogobrojne mnogo frustracije su tu, raznorazni nacionalizmi koji dominiraju i na ovim našim prostorima. Teško je prič čovjeku. Mnoge su rane još nezaliječene. Međutim, e, ja mislim, kako, ono, ja bih na ovo pitanje odgovorio sljedeći. Pozi, kako su rekli islamski učenjaci, pozivajte ljude, druge ljude svojim dijelom, više nego svojim riječima. Znači, e našom pravednošću, našom dosljednošću, našom pre, našom preciznošću i temeljitošću našim poslovima koje obavljamo. Našim pravednošću prema svakom radniku, ako smo ako smo ako imamo naš ako imamo firmu, ako smo nastavnik, učitelj, učiteljica i tako dalje, da se prema svakom tom djetetu jednako jednako ophodimo, da naše frustracije ne liječimo, sa, ne liječimo na djeci, da naše kućne probleme ostavimo i nacionalne i političke i svake druge, dakle da tajna i od, i, tre, i ovo što je vezano za fobiju, jeste fobije su mnogo Ali je važno, braćo i sestre, da mi, da mi ne dozvolimo da ljudi imaju fobiju od islama. Druga je stvar, što oni izmišljaju fobiju. Ja, ja ovu islamofobiju samo tako uslovno nazivam fobiju. Jer ako je to fobija, onda je to bolesni strah, onda oni koji, koji, koji se bolje islama, onda je to opravdanje, ako je to bolest. To je antiislamizam, kao što je postoji antisemitizam, onda postoji i antiislamizam. To su ljudi koji mrze islam i bore se protiv protiv islama. Ali nemojmo i mi davati povoda za to. Eto to je važno. Ne možemo mi činiti takva takva zlodjela koja će oni pripisati muslimanima, a to što će oni izmišljati, što će. Naravno ja nisam za znači da se mi stalno branimo. Mi se trebam braniti, ne trebam se. Mi nemamo ništa s tim zlodjelima. Oni će to pakovati, oni će... i to se to se zaboravio kažejučeras. Živi bili pa vidjeli, vrijeme je pred nama. Ja boljim da se to nedoslije, praći sestri. Ali ovaj oni, oni traže takve stvari. Kad se to desi, kad to napravila musliman, onda posle toga ne trebaviše više nikad musliman to učiniti. Oni će to montirati nama, pa će nas okriniti. Sjećate se, one, one, one CNN, CNN je tu prikazao i snimio, dakle u Iraku, kada iračanin ide, vozi auto, zaustavljaju zaustavlja ga Amerikanci, uvode ga tamo da ga ispitaju u, u, u policiju, u svoju kasarnu, U međuvremenu dok ga ovi ispituju druga ekipa mu stavlja bombu u auto. Stavljam bombu u auto i onda on vraća se, znaš, da nema da nema bombu, nema ništa. A helikopteri ga prate, ide iznad njega kad je naišao pored Šiški džamije, ovaj, oh, oni su aktivirali bombu iz iz helikoptera. I kad vidite ovo, oni jedan drugimačinje teror ubije ubijaju se i tako dalje. Ja se bojim da sad ne dođe vrijeme montaže terorizma koje će opet prepisati nama reče sva kako ste, pa vama je to svojstveno, vi ste takav narod. I onda osim toga kriv je islam za to. Jer šta oni hoće? Ja sam zaborio kazati, još u 100% dole. Vidjeli ste istomofobije. Kaže u Stocu pa, Federalna televizija preuzela izveštenje lista Hrvat. Kaj u Stocu je kaže brat hođin zapalio božićne jaslice. Nema ima najprezmena, hođi brat. Važno je da on hođi brat. Zašto? Pa da ljudi mrze u džamiju, da mrze islam preko toga. To je tu. To je to I zašto im davat povoda za to? Islam nas uči da na terorizam ne odgovaramo terorizmom Da na zločin ne odgovaramo zločinom U islamu odgovaraju zločinici I protiv njih se treba boriti Protiv njih se treba boriti kada i pri, iz, iz a ne možemo se boriti ako smo međusobno podijeljeni podcijepani ako sumnjamo jedni u drugi, ako govorimo jedni u drugi ako ne školujemo našu omladinu ako smo se začuvali i zatvorili dakle ovo je, ova, ova, ova gospođa je onaj u upravu znači v, veliko je to pitanje kako se otvoriti prema drugima zašto almis samo ovdje okuplja većina vjerojatno sve su muslimani ovdje su muslimani. dakle kako prema tim ljudima koji nisu se kako kako im islam Pa evo, znači dijelom, kad dijelom u, u prodavnici, na svom poslu, u autobusu, musliman je dužan da Allah ga tome uči, Islam ga tome uči, Allah mu to naređuje, da ustane, da poštije stariji, da mu pomogne. Ja, ja često puta spominam jedan slučaj s mojej kom, moje komšinjice Srpkinje iz Sarajeva, ona kad ja vidim u prodavnici, konzum blizu moje zgrade, i ako nosim dvije kese u ruci, a ona ulazi u zgradu, Ona čeka dok ja doći da mi zadrži vrat, da mi da mi sačuva rata da ja uđem. Kem baš je pa pa ona tvoje dava. To je lijepo ponašanje. Zar mi nismo preći da, da, da, da to radimo, da to radimo s drugim. Ne kom ti bi radiš taj god oči, ne? Naravno ne daj ne padati na svoju čast. Kad ti ne padaj na tvoj život. Ne ne to dozvoliti. Ne smemo više nikada dozvol da budemo na taj način poniženi. Ne smijemo ako Bog da nikad neće da naše sestre, naše majke, našerke budu silovane i ponižavane kako su bili protekle agresije. A ne smijemo na zločin uzvoriće zločinom. Ne smijemo na teror začati teror, terorom. A, a to nećemo, a bićemo ćemo pravi, bit istinski da i istinski pozivači i na našim poslovima. i. Zato oni hoće da odvoje islam, u tom je ist problem, hoće da odvoje islam od našeg života. Kaj budete muslimani samo u džami, Teško je o, o, još jedan način onaj je odgovor na ovo pitanje e, teško je također pozivati u islam zbog toga što druge vjere nisu kao islam znate što je recimo u, u kršćanskoj Europi ono neuzobiła Bogu božije caru caraju znate odvojena vjera od države i tako dalje oni idu u crkvu jedanput nedjeljno ne, ne pričamo od njima nego pričamo sa njima kod nas je pet puta dnevno planjaš namaz kako si ja oni kažu se ovo je sakriška država moraš u džamiji sinu sta u džamiji treba biti poštena na postu ambet Znači, me, islam, je, islam je kompletna filozofija života. To je, moj, to je moj život, to je moj životni put. To je, moj, to je moja baklja koju ja nosim pro svoj život, bez koje moj život je slijepilo. To je tamnica, to je tjeskoba u mojim grudima. Ako sam spoznao istinu kako treba, i ako istinski, evo istinski vjerim vallaha džalešanuhu, ja, ja znam šta je ta sreća, šta je to zadovoljstvo. ja ne mogu biti onda nepravedan, ne mogu biti zunčar, ne mogu mrzit ljude. Pošteni selesele posla komilo svim ljudima. Čak na Mirađu, kao sto jedno i na Mirađu je mogao da bira, da odma ide u džennet, da prese na ahiret ili da se vrati na zemlju da poziva ljude. Kaže pošten sam ja, Allah, Gospodar moj, vrati me na zemlju da pozivam ljude. <laughs> da pozivam ljude, da budem strpljiv na tome. Da budem strpljiv u tome. Dakle, ali pri svega djela ne samo lako je, lako je vaziti priča. Možda onaj ko ima večeras vazi, možda ima da više dana, da nego nikog ne slušaju. Treba djelom pokazati. Da si pravedan, da si pošten, da si iskren, da si dobro namjeran. Da, da je o tebe samo korist, a ne šteta ljudima. I onda će to ljudi znači prepoznat. I u školi, i na poslu, i na, i na, na, na javnom mjestu, i na, na, na, bilo koje, na bilo kojem drugom mjestu. Oni koji neće, neće. Borba između istine i laži traje do sudnjega dana. Allahovi poslanici, ko su bili? Mislim, da, sad ne temamo već utopiju. Nema idealnog, idealne države na, na, na, na Dunjalogu. Ali trebamo trebamo težiti, težiti, težiti, težiti ka tome. Znači, Allahovi poslanici su bili bezgriješni. Što su, što su, onaj, židovi htjeli ubiti, Isala isa isa i Isalama? Šta je on radio? Šta im je, za sebe? Allah kaže za njegu u Koranu. Ja ću biti, Allah će poslanstvo i knjigu, ja ću biti blagoslovnjen i odbudem. Od mene samo dobro. Samo dobro, nema ima zlo ni za da ga raspuji na krst, hoće da ga, ga ubiju.